La muntanya de Montserrat, i aquest és el Leimotif i per això vau reunir els mitjans de comunicació pocs dies fa, i ja és des de poques hores fa un parc natural i de la, en el ple del patronat de la muntanya de Montserrat va donar la conformitat a l'avant projecte del decret de declaració de parc natural de la muntanya esmentada parc natural, i també s'havia parlat, i em penso que avui en el Consell eh, Executiu em penso que ja s'ha donat aquesta aprovació al primer parc nacional de Catalunya, quina és la diferenciació entre un, un titular i l'altre Una cosa és el parc natural que és una declaració que implica un determinat nivell de protecció de la muntanya d'acord amb el que estableix la llei d'espais naturals de Catalunya i dintre aquest àmbit el que fa el departament d'agricultura com també ho vol fer a Sant Pere de Roda a l'Empordà és eh, la realització d'una àrea relativament petita de 4 hectàrees, amb el cas de Montserrat a Santa Cecília segurament, de, a, a, més gran amb el cas de Sant Pere Roda al voltant de la quinzena d'hectàrees un espai acotat, degudament eh, doncs, preparat perquè els ciutadans, les famílies, eh, les associacions del país però també els visitants de fora eh, puguin, si així ho desitgen Eh, testimoniar doncs, l'homenatge o recordar un fet a través de la plantació d'un o uns arbres. Eh, aquest és l'objectiu d'aquests eh, que anomenem eh, parcs nacionals, eh, boscos nacionals, perdó, i que de totes maneres estem estudiant canviar-li un nom perquè crea una certa confusió, però de totes maneres l'objectiu és aquest un espai acotat on el ciutadà pugui doncs, testimoniar des del naixement del seu fill fins a celebrar el cinquantenari de la seva associació doncs plantant un arbre. Ens quedem en aquest punt i hora i reprenem la conversa amb el conseller Josep Miró i Ardébol d'aquí uns instants, perquè ara l'amic Novell ens veiem en notícies. Bones notícies, per cert. Bones notícies del partit de demà, home. Doncs està prou escalfat l'ambient. Prou escalfat, com cada any. No massa o igual? Com cada any. Prenem la conversa i són les 5.34 minuts. Sabeu que pel que són notícia i pel que els titulars marquen i remarquen aquí han passat diferents consellers i directors generals, i no he vist un conseller tan relaxat com vostè, i deixi'm-ho dir ah, sí, és... sí. Estic relaxat? Sí. Ah, això és bo això és bo. Home. Desconnecteu quan arribeu a la ràdio? Sí, sí, jo desconnecto sense anar-me en compte sempre que puc per l'obís, és un sistema de resistir a la vida. Això serà perquè teniu molta responsabilitat i a l'hora de les tres parcel·les de responsabilitat resulta que de tant en tant s'ha desconnectar si no és impossible acumular, acumular eh, tanta responsabilitat i tantes parcel·les i això penso que és important. Això s'aprèn o això s'adquireix a mesura que, que la vostra conselleria us ho permet i el propi metier del cada dia? No, em sembla que això ho he fet sempre, és una sí? actitud innata. Sí, ah. Jo vaig llegir, quan era petit, vaig llegir el llibre a la selva, i després vaig dir, escolta, i allà s'explica que l'animal, sobretot l'animal caçador, eh, entre cacera i cacera i amb molta freqüència, eh, descansa, i que per això és important doncs, fer la mitja diada, Tancar els ulls 15 minuts, relaxar-se, etcètera. Uh -huh. Magnífic. Eh, bon educació a la teva de d'escolta. Sí, si ho haguessin après els, els Yankees, els americans, possiblement no haguessin sortit després tants llibres parlant de casils de del Carnegie o de les maneres de captar o les maneres de, de ser un bon executiu. Bé, sigui, com sigui, penso que aquesta és la millor manera. I fixeu-vos bé, em deieu que havia llegit el llibre de la selva i això quasi era un pressagi de que després us hauríeu d'un auguri, de que després us hauríeu de batllar, de batllar no, no, no només la selva, sinó sinó sinó el que el que s'hi assembla i en aquests moments, en aquesta selva de responsabilitats, la muntanya cal batllar-la. És clar que no és una selva, però tant de bo que ho fos i tant de boca no segués incarmat mai. Amb aquest pla que que es contempla tot un seguit d'actuacions orientades a la restauració de la muntanya i parlo de la muntanya de Montserrat, des de el punt de vista paisatgístic i la prevenció possible d'incendis forestals, com està preparat aquest, eh, aquest futur i aquest present que ja s'ha de començar a preveure que no tornin a succeir d'aquells fets que tant us en vau quejar i tots plegats amb vostè mateix? Doncs el que hi ha en aquests moments són les actuacions dirigides a afavorir la regeneració del propi bosc, és a dir, nosaltres som partidaris d'intentar eh, que eh, el màxim possible doncs, sigui la pròpia vegetació inicial de la muntanya a la qual es vaja refent. Això cal ajudar-ho en alguns casos donc per exemple cal ajudar tallant l'alzina d'arrel per facilitar el rebrotament. En determinats casos cal treure tallar determinades pinedes donc que han quedat cremades, però això s'ha de fer en cura. hi ha risc d'erosió important a Montserrat. També s'actua per protegir doncs parets i taluso sobretots aquells que tenen major riscs doncs, de d'erosió aplicant sistemes doncs, poc freqüents en l'àmbit forestal, com és el de l'hidrosembre, que es fa servir pels doncs, eh, taluts de les eh, altopistes. Aquesta és una de les actuacions que s'està duent a terme ara. Després, la que ja s'ha fet de protegir la muntanya a través de la seva declaració com a parc eh, natural, més endavant hi haurà plantacions de caràcter eh, puntual, també hi ha eh, l'organització conjuntament amb el monestir a fer efecte canalitzar tots eh, les iniciatives de repoblació que puguin haver, com la de Barcelona i altres, i, doncs, eh, evitar que aquestes iniciatives acabin sent contra d'entreproduents. I eh, després, més endavant, s'entrarà també en alguna repoblació per banda nostra més sistemàtica. I després hi ha les actuacions que començaran doncs, quan hi ha el, la calor comenci a fer-se sentir... De vigilància per primera vegada aquest estiu començaran a funcionar les noves unitats de vigilància de la primera promoció d'agents forestals de Catalunya i en sembla que Montserrat serà és un dels llocs on aquesta vigilància ha de ser, ha de 70. encara que també voldria dir que eh, la prevenció d'un delicte com és l incenndi intencionat després la repressió d'aquest delicte no és una funció del Departament d'Agricultura, és una funció d'aquelles eh, forces i cosos de seguretat que tenen com a missió, doncs, d'això, ballar per delicte, no? Ho dic perquè a vegades eh, s'oblida i sembla que eh, doncs el món rural, el bosc, eh, doncs no no resin les mateixes normes que res a la ciutat. Clar. La Guàrdia Civil en aquest cas ...té de tenir una presència activa eh, per vigilar l'àmbit rural. I jo crec que aquesta presència activa és avui en dia un desig... ...però encara no una realitat. Alliberem el senyor conseller d'Agricultura, Rabaderia i Pesca... Josep Miró i Ardébol. I ara com que el programa, senyor conseller, es diu Bon ben i Barca Nova... ...us vull preguntar, i com que, és clar, us toca per la part de la pesca... Doncs resulta, resulta, resulta que si fossiu un... És una juguesca, eh? Mm. I això ho preguntem a tots els personatges no, importants que arriben. Si fossiu un altre Noé en un altre diluvi, Aquí no voldríeu a la barca, per cap concepte. Aquí no voldríeu. Aquí o què? No, què no hi carregaríeu a la barca? No, aquí ho tinc claríssim, però no ho puc dir perquè, Home, crearia, no ho puc dir perquè crearia un conflicte institucional. Ni ho pot insinuar. Institucional. institucional, no, no. Quan deixi de ser conseller, aleshores ho diré. Ah, sí? Sí, sí, sí. Uh, mentrestant, podem dir que doncs, no m'enduria l'equip del Real Madrid. Una cosa d'aquestes que queda, queda molt casual, molt bé, queda bé. Molt bé. però no, realment no és el que penso. I mola eh? dient per demà. I mola dient per demà. Doncs gràcies i fins a la propera vegada. Li faré arribar els eslògans que, dubte, ens enviar, i els missatges que, sens dubte, ens enviarà la gent. I facin d'ells el que cregui, però prengui-se com a bona voluntat de col·laboració per a aquesta campanya cívica, perquè a tots ens correspon de propi de lluny a aquestes àrees orogràfiques i geogràfiques del país. Senyor conseller, moltes gràcies pel vostre temps. Gràcies. Bona tarda.